Ginez, liburua. Mundu zoronetan moda modan dago marka kaustea, eta marka oie jasotzen dituen liburu bat ere bada. Ginez, liburua. liburua aski ezaguna, gehien saltzen eta irakurtzen denetako bat baita. Atzo Londresko librutegi batean aurkeztu zuten azken liburuak iruro bat marka berri jasotzen ditu. Horietako batzuk gainera, benetan bereziak. Zuetako batibaino gehiagori barregurea emateko modukoak. Abiegol! BATIBA <totipen> Amerikar batek sandia azi bat ahoaz hogeita iru metrora du. Baina bitxiena ez da hori Bitxiena da Estatu Batuetako Tejasen horrelako txapelketak egiten dituztela eta oso harrakastatxoa gainera hori entzun ere Selebrea benetan beste hau ere ile batean, gure ile batean, bi esaldi idatzi zituen pertsona batek. Bakok hirurogieta letra dituen bi esaldi. Eta guztia gutxibaiz, lekua soberan geratuko zitzaio nonbait, Indiako bi bandera ere marraztu zituen. Esan dizuegunez, hori guztia gure ile baten. Liburuak eztu jakina nola lortu zuen azaltzen. Ka! ka Kakara bai mogesii, Kaxkarama eskorara zit duke honi, Kaxkara pegam mata komi. Beste hau ere ez da makala gero. Arroz alde baten lare onda hogeita hamazazzpi hizkiko olerki bat idatzi duennik ere bada. Ez dakiguna da, zerreg egiten duten ginesekoek hori egia den ala ez frogatzeko. Voziat ki nengavião carcará Eta aurreko marka gainditzeko pazientzia hondia behar bada zer esan dezakegu Antonio Gómez do Santos Buruz Gizon honek lortu zuen geldi geldi egotea 15 orduz bi minutuz eta berrogeita 55 segunduz Lisboako merkatu batean Proba hau kontrolatzen egon ziren epaileek, ez zioten ezertako ere mugitzen utzi. Mugitzezaken bakarra begiak ziren. Liburuak ez du zehazten zeozer jaten edo komunerajuaten utziote zioten. Baina edizione jasotzen dituen errekor guztiak ez dira hainpatsa da Liburu honetan badira marka neketsuagoak ere. Hoien artean adibidez, Singapurko mutil batek egindakoa. Mutil honek, mila irureun daugei tamasei eskailera igo ditu. Munduko hoteli kaltueneko eskailera kainzuzten ere. Sein minutu eta berrogei tamabo segundutan. Hoi sasoiona! Eskallaratan, hori baila saia baina beste markarik ere lortu da. Londresko almazten batuetan, gainera eskallara mekanikoak martxan zeudela, dimutil eundabat ordu zibiliziren gora tabera. Eskallaratan, <tose> hori baila saia go, baina Beste marka batzuek buruko mina besterik ezligukete sortuko edo eragingo. Zer iruditzen zaizue bestela, iruro gehi orduz eta iru minutuz kanpaitsoa jotzen egotea. Eta danborra jotzen, maiatzaren hogeita sortzitik, ustailaren emesortzira, hau da, mila berreunda amazazpi orduz, ean Ea horra animatzen den proba horretan epaila izaten. Neu ezbintzat. orain arte aipatu dizkizu egun marka guztiak gainditu gaindituhal izateko milaka saiakera egingo zuten laguna hauek. Baina ginez liburuan, naigabe mota guztietako marka haututsi dituzten lagunak ere badira. Jaioako Charles Osborne esate baterako, hirurogeita behatzi urtez eta bost egunez egon zen doministiku egiten gelditu gabe. Segun dut terdro egiten zuen doministiku egun batean, bat- batean egiteari utuzi zion arte. Liburuak dio, birritan ezkondu zezik ez zortzi semealaben aita ere bazela. Euskal Herrian ere egiten da postu arrarorik, Baina, seguru gaude, entzun ditugunak entzun ondoren ideia pila bat sortu edo bururatuko zaizkizuela. Vezan Gostar Sentir que meu amor é do samba tão purinho Vem zambar meu, zambar bem E